Konferenzie Konferentzia euh, euh, écrit... egile bat da liburu bat idatzi du bizi azken deportatu homosexualarekin Rudolf Brazda deitzen zena. Lana handi bat egin du defentsa ministroaren sustenguarekin erakusketa honen muntatzeko eta homoseksualen deportazioa ezagutararazteko. Nazien aitzakietan baitzen gennden deportatzeko homosexuala izaitea les nazis à s'attaquer et à déporter des personnes. Il y a eu aussi cette question de l'homosexualité. Alors écoutez, il y a à la fois un devoir de mémoire euh, par rapport à ces personnes ite deporte Memoria lan bat egin nahi dugu, deportatuak izan diren presuna horientzat. Bainen ere pedagogia egin nahi dugu gaurko belaunaldiarekin belaunaldi gaztearekin. Belaunaldi gazte Garai gogorrak pizuak bizi ditugu populazioak estigmatizatuak dira. Nahiigi nuke man sumean ohgeitarazi zer gertatu zen, batzutan onda Gibelean gertatutakoa begiratzea guk, Gaur egun Elkartasunxoan bazterketarik gabe elkar ikas dezagun. deezaguna Co de haine et de rejet des autres. hori gordetua izan baita.: De mettre en avant cette questionlà D'ailleurs des déportés qui étaient homosexuels qui. Étaient... Dans Eran behar da, deportatu homoseksualak beste kategorietan sailkatuak zirela. Frantzian amarnaka izan dira eta azkenean ezagupena lortu da. Lan zorrotz baten ondorioa izan da, pazientzia handiko lana patient parce qu'il a fallu délier les langues. Ser enester echaitsan izan lekukotasunen biltsia, Rudolf Braszda, deportatoak adibidez, Dembur Ainitz Emandu, ahasoina esplikatzeko, lotxa zuen bere homosexualitatearen aitortzea. En fait, de dire pourquoi il avait été déporté.